Joanden maiatzaren ogoita lauean iragan diren eskundean segidak aipatzen ditugu, goizuntan joanden larun batean egin baitira. Hauzapez autaketak erriko etxeetan, eta oktaz simintzatziko zeitugu geizka aranguren kasetaria. Egun Egunon. Eta nafagoarekin asiz, aldaketa hitza initz dugu azken asteetan, parlamenturako gehien bat. Baina erriko etxeetan ere argia izan da, uh, aldaketa, upeneko konservadorek ainitz galdu dute? Bai, galdu dute izan ere, ba, irureun alkatezatik goiti zeuzkaten eta horietatik berronta laro gelditu dira. Eta, bueno, gainetik gelditu da Euskal Herria bildu. Nafarro garaian unionetan e, udaletxe gehienen e, kudeak eta edo gutxiengo undien abederan Euskal Herria bilduren alkatezarekin, auzapezarekin e, dago. E, berronta laro gita zuzen ere. Udaletako hauteskundeak, urbileneko hauteskundeak ditugu, zer aldatu da nafartaren egunerokoan orako bat-bateko aldaketa bat izaiteko? Lehenik eta behin, pentsatu behar duguna da, ez bat-bateko aldaketa bat. Ehm, Sozialki, kulturalki, ehm, batez ere jendearen ekimenetan eguneroko atasunean, eguneroko ehm, ekimena nortzuek hartzen zuten e, nahiko garbi zen, eta gertatu izan dena markadetan zehar guzti hori ez dela islatu ordezkaritza politikoan. Ein batean bai, edo gehiago bedaren ordezkaritza sindikalen errate baterako lan munduan, baina ez horren bertze ordezkaritza politikoan. E, aldaketa nahi baldin baduzu izan da, alde batetik tendentzia horien jarraipenean, geografikoki eskualde batzuetan, bertze batzuetan, baina aise gehiago, erran nahi baita, tafaiatik goiti e, tendentzia horiek etengabekoak dira, berezik iruinetik goiti, e, osa espaldi danik, eta beraz iristen da momentu bat non e, horrek ere ba, ematen du klik egiten duela, baina lehenagoti datorren joera da. Eta bertzetik egia da aldaketa bat, bai badela, eta da, indar politiko berri baten e, agerpena, ez zena tokionetan. Indar politiko berri hori e, ezkertzalea da, eta gai izan da, ba, urte luzetan zehar, abstentzioan gelditu den jende kopuru adirazgarri bat e, mugitzen. Eta bertzalde, e, azken urteotako egoerak e, gindu dena izan da, Eskuineko bertze jende jakin bat normalean parte hartzen zuena bozetan, ba, etxean gelditu izana ba, lotxatuta edo haizu zen ere ba, zigortu naian bere ohiko alderdia UPN ekasu honetan ba, izan diren ustelkeria eta gudeak eta txaraen ondorioz. Aipatu duzuez, kiriko eh, indag Biloaen sartzea, eh, hoek ere pixka bat esplikatzen du sozialisten eh, apaltzea, Uh, hori da, desberdintasun nagusia akordioak egiten aldirela ezkerreko zati horrekin? Desberdintasun ondiena da, hain zuzen ere, eh, eskuina, gehi, alderdi sozialista, ez direla euneko berrogeita amar. Hori da, da alderdi popularra, Hau da, Espainian eh, nagusi den alderdia. Eh, UPN, Hau da, eskuin eh, Espainia zalea. Eta alderdi sozialista, Espainiako bigarren alderdia, iruren artean ez dute egiten erdia. Hori gertatu da, lehen ipatzen uen, tendentzia horien jarraipenagatik, eta e, aipatu dudan ezkerraldeko indar berri horren agerpenagatik. Alderdi sozialistaren apaltzea ere, aspaldu denik, datorren zerbait da, izan ere, ba, amarka eta luzetan, E, Beraiek bera ere gobernuak udeatu ondotik, autonomia erzidoku gobernuak udeatu ondotik Beti ere ibili direlako eskuin espainiartzalearen aldeko jarreretan Koalizioan edo bertzenaz laguntzen Eta horrek sortarazi ziduena izan da berezikina garaian Ba jendarte ezkartzalea, baina batez ere jendarte euskartzale eta bertzalearen bazterkeria Eta bazterkeria horrek e, hei batean ere ondori da bekekarri ditu Nafarroko parlamentuan aldaketaren buru uh, geroa bai, eh, izanen da, usuebarko eta egietan hor gehiago ikusten da, ehatxe bilduk ditola lohtu alkatetza horiek, uh, nolaz, uh, nolaz lidergo desberintasun hori, uh, izaiten alda, parlamentutik egikoetxetarat? Ba oso argi, begira. E, Euskal Herria Bildu oso errotuta dagoen indar politikoa da Nafarroa garaian, eh herririk eh, ba, militante eta parte hartzaile aun hintzekin eta horrek eh, bueno autolaketa nabarmen indartsua ematen dio eta ain ere horregatik bihurtu da nafarroa garaiko lehenengo indarra Ordezkaritzan ez bozetan, udala hauteskundetan, izan ere bozetan UPNek oraindik ere nagusigoa dauka, iruro gita baina e, botu gehiago ditu, eta bigarren bo, bozkatuena ehatxe bildu da berro gita mairu mila boturekin. Hogei mila botuko aldea bedaren badute bien artean oraindik. Baina ordezkaritzetan e, lehenengoa ehatxe bildu da dagoeneko, aipatu dudan antolaketa eta errotze, aspaldidaniko errotze horren ondorioz. Hori haundituz joan da azkenaldi honetan eta bereziki azken urteotan e, beharra da horretan lagunduko zion ba, e, etaren jardun armatuaren gelditzea eta bertzein bat gauza eta bertzetik daukagu e, geroabairen e, fenomenoa geroa bai, egin jaundi batean eta hauteskunden ikuspegitik Eusue Barkosen pertsonalitatearen inguruan sortutako ekimena da, Eusko Alderdi Heltzalearen parte hartzearekin eta bertzelako independentekin ere bai, baina batez ere Eusue Barkosek nolabait e, simbolizatzen duen edo ikono daukan e, ekimena da. Eta geroa baiek e, oso ongi jakin izan du e, berelekoa egiten, hain zuzen ere e, ba, aldezi sozialistaren gainbeera E, Eina eñuendi batean e, bereganatuz e, bertzetik e, ziurreskia H bildura joantzi tezken zenbait botu ere bereganatuz baina baita ere eta oda importanteena zalantzarik gabe e, garai batean eta duela lau urte ere UPneri botoman zioten zenbaitzuk jadanik hasirida izaizkiola geroabairi botu ematen eta ikuspegi euskaltzale eta bertzale batetik hori izugarri importantea da izan ere e, zentroeskuinean Nafarroa garaian e, euskal tzaletasunak, abartzaletasunak ez du izan eskaintza politikorik eta geroa bai hori eskaini diezaiekean zuzen ere, beraien burua sektore horietan kokatzen duten pertsonei. Gaizka, eh? zurekin segitzen dugu, aipatzen ginen Nafarroako eh, eh, handienak gehenak pastu direla ezkerat, eh? aipatzen dugu, iruñatutera lizakata falia, horiek hiri simbolikoak ere, badira? Bai, simbolismoaren aldetik, nabarmenki ez, ta faia azken finean Nafarra Garaiko erdialdeko baerri nagusia da, eta naiz eta merindadeko buru o, olite arriberri izan, ba, ta faia da e, jendeko pura hundiena daukana, eta hor e, ba, upenek e, aspaldiko partez e, alkateza, uzapezaukan Ah, ondoren ba, horengoan ia ia gehiengo absolutuz, e, sortzi zinegotzi lortu ditu EH Bilduk eta upen ebigaren indarrak lau bertzerik ez. Egi e, herran hori espero zen tafayan izan ere lan naundia egin baitu EH Bilduk herri horretan eta badirudio songi gainera egin duela eta hautagai ere oso egokia zeukala. Lizarra izan dena ebalimu zuen e, simbolikoki ere oso leku importantea. Ez dugu hau antzi behar e, duela larogi urteia, e, miabedaretzen hundu egita maseian, Fortunatoa agirre, Alkate Euskaldun eta Bertzalea fusilatu zutela e, frankistek bertan. Eta bueno, oso simboliko izan zen ere, Alkatea, Koldo Lehozek berak, ba, Fortunato zenaren alabei bere eta ezagutu ez zuten alabei, izan ere bere maztea ordun baitzegoen afusilatu zutenean, baiei eskain izien e, agintemakila ez da. Eta horrek alako lekukotza bat eta eta lekukotza emate bat suposatu zuen, ba aurretik haitzinetik gibelerat, baina oso adirazkarria. Eta horrezaz gain e, tutera ere oso importantea da, bigarren iria da, bigarren herria da nafarroa garaian, eta hor, Izquierda Astarrak lortu du alkatezareneko larrartereekin. Pertson euskaltzalea ere bai eta euskaraz egiteko gutxieneko gaitasuna badaukana beintzat, baina ez hori bakarrik hirugarren hiria e, ere barainain Iruña ondokoa ere e, oiarune ber indakoetzaren esku dago, e, Euskal Herria bilduko alkatea, beraz euskalduna ere bai. E, ari gara erraten e, Bueno, eta burlata, eta Irunerrian antxoain ere bai, eta bertze hainbat eta hainbat erriez, e, oso, oso aldaketa adierazgarria izan da bai. Aldaketa aipatzen dugu, binean, erriez aratagoz, ze indar dute azkenean erriko etxeak, eta konkretuki ze neurri hartzen alko dute? Ba Badire zenbait gauza oso eragin zuzen izan dezeketenak eh, jendartean, ezta batez ere herrikotxe etxe bakoitzak eraate baterako hizkuntpolitikan egin dezaken lana naiz eta baldintza du egon gero Nafarroa garaiko lege orokorrekin. bertze kasu batzu, ez da horren bertzerako izan ere esate baterako eta ari gara beti ere eh, itxura edo... Um, so egin ez diren gauzak e, simboloenak errate batera hori lege bateka agintzen du Eta guzti agintzen die ze bambedak eta gerri behar dituzten Eta hori aldatu arte nek ez egin alizanen dute zer herriko etxeetan Baina gero badago bertzea gauza bat eta da errik, erriko etxe bakoitza kudeatzerakoan e, bakoitzaren e, isakera, ez? Eta hor eh, pentsatzen dut eta hori, hori baita etorkizunean eh, kudeaketan jarraitzeko lehenengo baldintza eh, egiteko moldeetan aldaketa bat egon behar du. Ezin da kudeatu herriko etxe bat eh, jendartearen eh, parte importante bat baztertuz. Eta hori da urteluzetan zehar hainbat eta hainbat herritan gertatu dena. Esate baterako Euskaldun goa baztertuz, esistiko ezbalitz bezala, edo betiere bigarren edo hirugarren mailako herritarrak bagina bezala Euskaldunak. Hori bukatu da. Eta hori nabaritu behar dugu Euskaldunok nola baita. Nafajoaren, Nafajoa garaiaren atalau uh, utziko dugu eta ondoko egialde historikoak uh, aipatuz, horre larun batean autatu dira hauza eta um, Eusko alderdi jeltzalea eta sozialisten arteko akordioak agaildurak izan ditola, erten aldugu, handoainen adibidez, jeltzale batek xuri bozkatu duenez, eh, ezkerra bertzaleak atxikidua alkatetza, Hori zure ikuspegitik erabaki isolatu bat da edo zerbaiten adierazgahire izan daiteke? Ba, Uztuz hori txarrez e, afera isolatu bat dela. Eta horrek e, zaitasun batzuk eragin dizkio ba, bi alderdi horien arteko elkaru lertzeari. Izan ere segituan gazte izan ba, 4 milatu zen afera. Eta, eta ondorioz eh, azken uneko mugimenduen ondorioz bakarrik lortu izan zuen kasu honetan Euskalderri Geltzaleak kalkatetza, naiz eta irugarren indarra izan. Ez? Oso adierazgarria da hor, eh, ba, azkenean Euskalderri Geltzaleak gazteizko auzapeza lortu izana EH Bilduri zordio. E, ba, hain zuzen eren nahiago izan zuelako, irugarri nindarrak alkate zalortzea, ba, alderdi popularrak lorrez ezan eta jendeagiakin beza, hori e, bereziki saiatu zirela egiten izan ere e, maroto alkate popularrak, e, ba, bueno, e, madirazpen eta elburu e, etorkinen interesen eta eskubiden kontrako eh adira eginak zituen jarrera xenofobo otsat jo izan dena eta horri itzin egiteko edo zer gauza egiteko azaldu zen EH Bilduetarren ondorioz Lurtzuson Gazteizko Auzapesa Euskalderri Hiltzaleak nola nahi ere berriro diot andoaingoa irudiko irudikoa sfera bat da, izan ere bi alderdietako agintariek argi eta garbi adierazi dute beraien arteko elkar ulertzea dutela helburu Eta horretan oinarritu nahi dutela Euskal Autonomia Erkidegoko kudeak eta ez bakarrika Autonomia Erkidegoan, ba, bueno, Euskal Herri Eltzaleak laguntze behar duenean, alderde sozialistaren eukandezan, baizik eta herri alde bakoitzeko e, aldundietan eta baita udalerrietan ere. Beraz, badirudi Euskal Herri Eltzaleak eta alderde sozialistek e, bien artean e, eramanen dutela ba, mende baldeko lurraldetako gidaritza datozen zen, Denboretan, kontutan izanik, eludun urtean, bertzeaute eskunde batzuk badaudela gaizuzen ere gasteizko lege biltzarrera. Hmm. Uh, ala ere, um, EAIotak eta sozialistek ezituzte egikoetxe guztiak atxiki, uh, naizta, EAIotak izanen dituen um, egialdetako gobergenutza geinak, eh? forualdundiak beresku izanen diren, kontra podere jok koa egiten aldte egiak udalek egiten dute kontrapodere funtzio hori edo edo pixka bat Kontrabotere baino gehiago go bueno, lehenagotik ere ezaguna den bat da. Alderdi sozialista eta alderdi helzalaren arteko elkarlana eta, eta botean elkarrekin egotea nahiko ezaguna daia danik eh? mendebaldeko lurraldeetan. Eta horrena hitzinean, bueno, errikotxe batzuetan, eta errikotxe dituzten eskudun zen, eh? kompetentzien barnean, ba, ba beti ere badago ez doz erku diatzerik. Baina kontutan izan behar dugu, dalertxe errikotxe guztiei dirua eh, aldun dietatik da torkiela. Eta ondorioz eh, horrek baldintzatzen dituela zeharo eta eta horren arabera funtzionatu behar dutela, ez da. Egia da, Gipuzkoan oraindik ere atxe bilduk eh, erriko alkatetza ugariri eusten diela, naiz eta uteskundetan izan duten emaitzek eh, argi utze dute zerbait gaizki edo ez oso egoki egin dutela, izan ere, ba, hainbat jende hainbat herritan utzi egin die boza emateari, eta ez eta baterako euskalderi diltzaleari edo alduguri eman dio, ezta. Baina, bueno, Bizkaian ere ikusi dugu Euskal Herrieltzaleak bere betiko nagusitasun horrekin eusten diola, eta gainera ezkerraldeko, Bilboko ezkerraldeko herrietan, Bilboa eskarraldeko ezkarraldeko herri herrietan e, lortzen dituela emaitza oso oso onak, eta araban ere bai. Ezekieran, hemen gertatu dena da inundibaten alderdi sozialistak eutxi diola mendebaldeko lurraldeetan, Nafarroa garaian ez bezala, nahiz eta pentsatzen zen Nafarroa garaian ere behitia goion entzela, alderdi popularra ia, ia desagertze bidean dago, e, baina farro ia desagertuta dago, e, irunia kudaletxan ez dauka mordezkari bakar bat ere ez, eta gero ba, bueno, EH bilduta Euskaalderi Bilzalaren artean gertatu dena izan da hegoaldekodo araba eta Nafarroa garaian e, ba, bueno, EH bildu bat dirudi aurretik doala naiz eta geroa bai a parlamenturako e, bosk, bo, gehiago atera nafarroa garaian. ta eta ordea Bizkaian eta gipuzkoan ba, Euskalderri geltzleak bere nagusitasuna erakutsi duela ez. Gipuzkoan bigarren postura eramanez zen, ehatxe bildu Azken gauza bat bukatzeko aipatu duzu urte ondajean izanen direla beraz kongexurako haute um, skundeak pentsatzen alda ego euskalegian ego euskalegiarren um, ordezkaritza, pixka bat aldatua izanen dela Madrilen edo orain den egoeran egoitea pentsatzen da Ba, pentsatzeko da aldatuko dela, bat ez ere lehena ipatzen genuen e, alderdi berrien sorrerarekin, ez? Ez dirudi, e, zentru atera den bigarren alderdi horrek indarberezirik izanen duenik, ziudadanos izenekoa, ez da, iritarrak izeneko horrek ez duerakutsi indarberezirik ego, ego euskal herrian, Espainaldean gehiago bai, eta bertzetik hor dugu, ahal dugu, edo Podemos, eta nigu ze dute orien kasuan, E, Gindezaketena da hain zuzen ere centrotrotik eta batez ere eskerraldera dagoen jendartearen e, ba, boska boz e, eragin korttzat aurkeztu bere burua, eta Madrilen. Azken finean Euskal Herri Zerraunitzek garen dezakete, bo, Madrilen balagundezagun ba, ba aldak eta bat eman dadin ezkerretik. Eta horrek eragindia zaioke modu negatiboan e, esate bat ezareako ordezkaritzari eta bereziki ehatxe bilduren ordezkaritzari. Horri zanen du lehian agusia, hautezkunde lehian agusia bintzat, e, e, urte honen ondarrean hautezkunde horietan, Abertzale eta hain zuzen ere, ezkerreko indar berri horiek zepuntzera artiokenduko ote dioten ala ez bozak ez da. Geizkaran guren, eskertuko zeitugu eta horretan utziko dugu gure esola salia. Mir esker? Esker mila ez nahi duzen arte.